тим мене і вабить цей куток, дивна і незбагненна краса. Повернулася повільно до нього, і на мент вразилася. В місячному світлі в сірий костюм його став чорний, блищали лаковані туфлі, капелюха він зняв, і чорне волосся лежало, наче тушу підчорнене, а його під ту хвилю помолодшало і потоншало. Зворушена Галя мимовільно втонула в його очах, і вже не могла боронитися перед великою силою його погляду. Ступнула на зустріч, а коли обняли її великі і сильні руки, коли вуста з'єдналася з його вустами, закинула вона раптом голову і затремтіла на його грудях, як дика, але майже приручена пташка. Відтак стало все в тому вечірі червоне. Небо над головою затремтіло від багрянцю, що кинув на нього місяць, Крізь червоне анатолеве плече побачила вона так само аваграний краєвид та річку. Вуста її розпалилися і горіли, під ногами стелилася червона трава, і навіть скелі рубіново відливали. Тиха розкіш вливалася їй у груди, віддавала свої вуста на поталу іншим. Твердим і пекучим жив у ній страх і радість, так дивно перемішані, що вже й голову тратила. Червоно світилися її руки, що ними впиралась у груди, та й груди ті просвічувалися чорно-червоним. Ноги її стали зовсім дерев'яні, ставалося, стоїть вона підвішена між небом та землею. Скопили її кіхті величезного червоного птаха і несуть у синю безвість. Там горять численні вогнища і крутяться коло них горі червонясті тіла, навпереміж жіночі і чоловічі». Була вона наче витка стеблинка, що її гне і ламає вітер, та злива. Задихалася від нового нападу на себе цих гарячих і твердих густ, і руки, якими все-таки відштовхувалася від тих чорно-червоних грудей, теж подерев'яніли. Величезний сірий птах обпав тонку тремку берізку і випивав з неї і листя, і сік. Мазже померкла на споді її серця застережна іскра, а може і погасла б вона в тому вечірі остаточно, коли б той сірий не розпалився дужче, ніж могла вона те витримати, і вкусив легенько їй уста. Галя підскочила з несподіванки і вислизнула з його обіймів, заспітивши до нього перелякана білками величезних очей. Він ледве стримався, щоб не піддатися пориву і не кинутися до неї ще з більшим палом, але вчасно помітив, що вона стоїть наготована до відсічі, зігнулася, готова відстрибнути при нападі набіг і стала наче роздратована кішка. У грудях їй на повну силу запалав застережний вогонь, що його ледве не загасила, і він раптом покірно схилив перед нею голову сміхаючись якнайлюб'язніше. «Вибач!» – сказав тепло. «Вибач! Я не дозволю, щоб зі мною так поводились!» Вибухнула вона, і її голос мав у собі і сльози, і знесилу, на які він усміхнувся ще гречніше, зловив легенько руку, що злетіла перед ним, і, якнайвідданіше, поцілував. Вона заспокоювалася, сіла на камінь, і задивилась у далечину. Він тихо сидів за її спиною, наче і не було його тут. Давав їй утихомиритися. «Я тебе чимось образив?» спитав, коли вона вже заспокоїлася. «Зробив мені боляче», сказала Галя, не відводячи погляду від руда в сутінку ріки. «Вибач», – повторив він, «це сталося мимовільно, ти й справді ні з ким ще не цілувалася». Звернула на нього здивовано, схилив до неї усміхнене гречне обличчя і намагався зазирнути їй в очі. «З ким би я могла цілуватися?» – спитала здивовано. «Ну, звісно, звісно», – поспішливо заговорив він, а що йому не вдалося зазирнути їй в очі, присунувся ближче і обійняв за плечі. «Я тобі не робитиму боляче», – шепнув на вухо і потерся об її щоку. Дозволила притиснути себе щільніше, а коли закидала голову, побачила червоний місяць, який за мить замістився місяцем чорним. Задзвеніли, зіштовхнувшись їхні зуби, і червоний вогонь знову запала, котів навколо, з несамовитою пристрастю, цілував її джигун у сірому костюмі, залізними руками і з не менш залізними вустами. І шла додому, похитуючись, Згойдувалася стежка перед очима, хиталися дерева, повз які йшла, густа її полум'яніли, дивну неміч і несилу відчувала. Анатоль ступав слідом, наче сіра тінь, чатував на кожен її рух, але тримався відстані. Була вона цей вечір зовсім випита, аж же й вдруге вирвалась із обіймів, вдруге зробив він їй боляче, заліз їй, Завиріс плаття і за залізними пальцями її персо. Галя і пішла від нього після того, не затримував, тільки ступав позаду, світячи усмішкою. Грав на його блискучих зубах тонкий червоний промінець, і Галя, озирнувшись і побачивши той червоний його рот, могла б налякатися, але не мала сили реагувати на нього. Хотіла чимшвидше швидше дістатися до вікна, не думаючи, як у нього залізе, Хотіла зникнути з цього двору і опинитися у затишному, спокійному ліжку, щоб там, закусивши вуста, твердо і тверезо обдумати, що це з нею коїться. Знала про тінь за собою, сіру і в солом'яному капелюсі. Чула за собою важкий поступ і дивувалася, крок у нього нехиткий і незморений, сильний він і досвідчений. У хвірці вона зупинилася повернулася і мала силу витримати його погляд. «Іди вже! Іди!» – сказала. І здивувалася, як лагідно прозвучав її голос. Прийду завтра в цій порі!» – шепнув він, легко торкачись вустами її попечених і покусаних. «Чекатимеш?» – «Іди!» – шепнула вона і наклала на фітку защіпку. «Ми і так уже задалеко зайшли!» Тоді він засміявся, тихо і воркітливо. «Така ти недосвідчена, ластівочка!» – сказав. «Зрештою, це мені найбільше в тобі подобається!» Але вона вже не слухала його. Йшла додому, і він раптом відчув, що втрачає над нею владу. Поринала в себе свою розбурханість і ставала від того сумна. Ні, не радість відчувала вона в ту пору. Ішла і думала, хто збагне до решти її неспокій. Думала і дивувалася, що робиться отут під цим місяцем і небом. Дві сльози викотилися їй на очі і запашило їй немилосердно натиснути перса. Біла печаль. Сіла їй на плече, як пташка, і вона мовчки понесла її до свого і досі освітленого вікна. Тут Галя спинилась і озирнулася, Блідий місяць заливав двір. Довкола стигло безлюдня, і не було вже на горі ані душі. Тонкий Вимучений усміх ліг їй на вуста. Десь у цій ночі летів у темінь надто палкий її коханець. Стало шкода, що все-таки не стоїть він біля хвітки і не світить до неї черівницькою усмішкою. Стало жаль, що так швидко йому піддалася. Хто зна, до чого найдеться. Хотіла, щоб він був і прагла його позбутися. Біла пташка печалі летіла в червонуватому небі і тужливо посилала в ніч і в тишу своє тихе зітхання. Вона зітхнула теж, хотіла виплакати все те сколошкане, і незрозуміле, що товклось у її грудях. Тому сіла на траву, тут таки під розчиненим вікном, і скулилась у клубочок. Росила сльозами траву, і сльози рожево грали і світилися. Весь світ довкола зарошувався від її плачу, а співчував їй місяць витворював із тих сліз дорогоцінне каміння, яке перетвориться вранці на воду. Але поки це станеться, зачарує воно не одного цвіркуна і нічного птаха. Птахи ковтатимуть ті камінці, щоб стати безсмертними, а цвіркуни котитимуть їх цвіркункам. Цвіркунки прикрасять ними зелені свої груди і дозволять цвіркунам ославити себе у піснях. Галя сиділа скулена на траві і плакала. Її тіло змінювалось у цю ніч також, наливалося соком, який робить людину дорослою. Галя таки стала доросла в ту ніч, а що немилосердно пекли їй вуста і боліло персо, не зрозуміла вона того, не зрозуміла, що сама земля, до якої тулиться, її співучасниця і робить з нею чудо. Бідчула тільки щось велике в такому є з'єднанні людського чуття і місячного світла, жалю і роси, світлої туги і синьої дороги, що її прослала тиха річка, яка мертво лежить поміж кам'янистих горбів. Старий козопас Іван теж не спав у ту ніч. Коли заплакала під своїм вікном Галя, коли полетів у небо, віддаляючись задоволений сірий птах, він подумав, що світ цей, який кладеться йому перед очі, мусить бути вічний і нетлінний, Вічність є там, спогадав він, де думають про народження. Вилізла на вікно, подряпавши коліна, і спустила ноги в кімнату. Лампа, залишена на столі, давно вже коптіла, від того скло почорніло від сажі, а на стелі отворилася кругла чорна пляма. Галя прикрутила гніт і від темного скла покої стала зовсім сутінна. Відтак озирнулася, полегшено зітхнула. Кутку тріснули легенько стелажі, під підлогою заповтузилася миша, на столі бився спазматично метелик з попеченими крильми, а на стелі сиділи зелені нічні комахи. Галя стояла, розтуливши рота, і дослухалася. В глибині дому нерівно дихала і постогнувала в вісні бабця. Галя взяла, захистивши руку платтям, скло, лампи, і зняла його. Вогник захитався по і поблід. Велика Галина тінь лежала на стіні, торкаючись головою чорної плями. Галя витерла сло подолом, тож таке плаття і наставила на лампу. Світло побільшало, і вона ще раз озирнулася. Стіни оперезували стелажі. На столі лежала людина Кобилянської. Вона підійшла до розгорнутої книжки і мимохідь зирнула на сторінки. Побачила засипане зорями небо і темну кострубату тінь у тому небі. Загорнула з ляскотом книгу, повіявся від неї сірий пил. Повільно, дрібними крочками підходила до свічада. Обережно нахилилася і раптом отерпла. Перед нею стояла незнайома красуня. Червоні вуста палали. Прокушена долішня губа темніла ранкою. Очі стали величезні й темні. Сім нутром відчула дівчина в кімнаті хтось є, хтось уплив до неї крізь зачинене вікно, хтось голубий, складений увесь із ясна синіх брил, впливало те в неї через очі, і очі її заголубіли. Те нове, що входило в неї, наповнило її тіло вщерть, і Галя раптом сама перелякалася краси, що плюснула на неї від тієї незнайомої жінки в дзеркалі. Здавалося, зараз збудеться та фантазія, що її любили повторювати старі письменники. Розчиниться дзеркало і вийде з нього красуня.